Bueno, zeigarren lan honetan, Iker Pastor eta Iker Olabarrietak harituko dira. E, itxa eman da izango da lana. Iker... Pastor? <laughs> Ona hemen bertsoa botatzeko nahi duzun doniu eta neurrian kantatzeko itxa. Mikrofonoa. Naizta mikroaren bitartez Esan dezakegu dana Horixe egiteko Aldera utzi behar dalana Badakigula esatean Gainetik endutazama aurrera jarraitu behar dugu. Naizta izan panorama, itzak asaldu behar dira, barruan daukagun sarma, behar mikroa, dugulako gure arma, dugulako gure arma.